і поїдемо вчитися в Гарвард». Добре, що не поїхали», – задумливо протягла Марла. «Там страшенно високий відсоток самогубств. А на вступному іспиті замість питань з історії чи математики можуть запросто сказати «здивуй мене». «Я би, певно, застрілився». «Він би здивувався?» Ну от, і знову самогубство. Така ознака нетерплячості. Поміж тим, смерті довкола було якось занадто багато. Звістки про смерть у синових знайомих сипалися з телефонних трубок і з інтернет-скриньок. Помирали люди, з якими Марла була пов'язана лише дотично, не вникаючи в подробиці їхнього існування, маючи в пам'яті лише якісь хаотичні деталі їхніх тіл і найнезначніші звички. Від того їхнє припинення буття видавалося іще незбагненнішим, туманнішим і містичнішим. Мене зараз вирва тим туманом. Марла ходила як сновида, ковтаючи якісь пігулки-стимулятори мозкової ясності. В Індонезії на Яві мерця ховають у день його смерті. Спека, жахлива спека, смерть 25-річного хлопця, не особливо талановитого художника, та все ж людини зготовими до відкриття на світ очима від москової пухлини. Тепер уже ніколи ніц, нічого не побачить, не поїде в подорож морем з сімома такими ж чорноволосими красеннями, як і сам. Як часто він малював цих однакових зі спини людей з довгим волоссям у довгих плащах, розбивається вітром волосся, розвиваються плащі на своїх полотнах, розкладених і розвішених у гаражі. Хм. Я ж також там малювала. Була такою ж неровою, як він, їздила на його мопеді, просила його про якісь незначні послуги. Кожен наш запис – частинка енциклопедії мертвих. Марла відкрила тоненьку сіру книжечку Данила Кіша і знову задумалася. Що, як мерці, поприходять до еротичних фантазій живих? Я ж мимобіжно малювала собі картинки голої смаглявої спини тегу. Його розпущеного волосся колись під час наших перших зустрічей. Це вже потім стало соромно і прийшла неприязнь. Що, як він захоче взяти свій реванш тепер? Марла гнала від себе цю смурну метафізику. Мала ж б чим забити голову і на першому рівні існування. Все валилося на голову суцільною важезною лавиною. Сварки, успіхи, непорозуміння, обкладинки глянцевих журналів, інтерв'ю на телебаченні, обкладинки гівняненьких журналів, ефіри на вошивеньких радіостанціях, конфлікти Артура Іллії, замовчування тих конфліктів. Вислуховування істини, думок іллі в нічному авто, сльози, біль від того, що він страждає невизначеністю, біль від власної невизначеності, короткочасні потепління від марло Я тебе кохаю, короткочасні потепління від слабких наркотиків, ненависть до наркотиків і їх гнітючого ефекту. Відмова від наркотиків, музика, фотозйомки, розмови із новими дуже важливими факт людьми, відмова від їжі, мозкові стимулятори, відмова від їжі, милування сексопільними вигинами, живота, страшенно ніжні ранкові поцілунки, дуже вірна, тонкочутєва дружба, світлі, пронизливі, проникливі прошиваючи очі і збуджуючи напівдитяча хлоп'яча посмішка, так звані елітарні тосовки, насправді збориська хохляцького колгоспу, махнуто на своїй безнадійній провінційності, так звані елітарні клубні паті, нагулькування текілою і позування для журналу «Еллеа». Хлопчики-моделі готові до вжитку цілими пачками. Виїби мене марло. Відраза до дешевого сексу. Нудота. Загроза вагітності. Дикий страх перед мозковими стимуляторами, що їх не можна приймати вагітним. Інтенсивна емоційна напруга. Готовність розірвати мозок і зросити кров'ю ноги тим, кого ти любиш. Контракт. Контракт. Контракт, контрапункт, потреба переїзду до Москви версус підтвердження вагітності. Бінарні опозиції живуть і множаться. І що? Це я маю зробити свій вибір? А хуй там! Пек-пек and get dressed before your father hears.